21. fejezet Vászíliev a nappaliban kezdett dolgozni, behúzott függönyök mögött villanyfénynél. Először a kilenc darab összeszerelése váró alkatrészt kérte. Szükségünk van egy szemetes zsákra, mondta, mire Petrovszki hozott ki egyet a konyhából. Adogassa az alkatrészeket abban a sorrendben, ahogyan mondom, mondta az összeszerelő. Először a szivar kérem. Letépte a pecsétet és fölnyitotta a doboztetőt. A dobozban kétsorban voltak a szivarok, fönt 13 darab, alatt a tizenkettő, mindegyikük külön alumínium hüvelyben. Barról a harmadiknak kell lennie az első sorban. Az volt. Kivette a szivart a hüvelyéből, és kettévágta vágta A vágott dohány közül előkotort egy kalcsú üvegfiolát, amelynek egyik vége begörbült, és onnan két tekergő kábel állt ki. Ez volt az elektromos gyújtószerkezet. A hulladék a zsákba került. Most a gipsöntvényt kérem. Az öntvény két rétegű volt, az első réteget hagyták meg szilárdulni, mielőtt a másodikat rátették volna. A két réteg közé szürke, gitszerű valami került polietilénbe csomagolva, hogy oda ne ragadjon. Baszijev szétszette a két gipsz réteget, kihámozta a gitszerű valamit, lefejtette róla a védőborítást, majd gombócát gyúrta az anyagot. Félfonnyi, plasztik robbanó anyag volt. Lihka cipőjéről levágta a sarkakat. Az egyik sarokból kettő átmérőjű, átmérőjű egy hüvely vastag acélkoron került elő. A pereme menetes volt, így aztán lényegében egy nagy lapos csavart képezett, az egyik felületén mély amely lehetővé tette a széles fejű csavarhúzó használatát. A másik sarokból egy laposabb, kettő széles szürke fémkoron került elő, ez lítium volt. Ez az inaktív fém, amelyet ha a robbanás során összekötnek a polóniummal, létrejön az iniciáló gyutacs. Ez szükséges ahhoz, hogy a nukleáris reakció maximális erejű legyen. A kiegészítő korong a villanybaratvából került elő, ami annyi gondot okozott Karel Voznyáknak, és amely a Glasgow-ban elveszítettet helyettesítette. Még öt becsempészet alkatrész maradt. A Hánomák kamion füstevezető csövéről lekerült a hőálló textil borítás, és egy 20 kg súlyú acélcső bukkant elő. A belső átmérője kettő hüvelyknyi, a külső négy hüvelyknyi, mert a film egy hüveik vastag, keményített acél volt. A cső egyik vége karimás és belülről csavarmenetes, a másik kupakos volt. A kupak közepén egy kis lyuk volt, ezen kellett átvezetni az elektromos gyújtószerkezet kábelét. A Romanov másodpilóta a transzisztoros rádiójából időzítő időzítőszerkezetet vett elő, amely mint egy két cigarettás doboznyi nagyságú, lapos, lezárt acél doboz volt. Az egyik oldalán két nagy gombbal, egy pirossal meg egy sárgával, a másikon két színes kábel lógott ki a negatív és a pozitív pólus. Minden sarkán egy-egy fülszerű nyúlvány volt, a közepén lyukkal ezzel lehetett ráerősíteni a bombát tartamozó szekrénykére. Az összeszerelő ezután eltávolította a Lunkvíz szabjából származó tűzoltó készülék alját, amelyet az előkészítő csoport előzőleg már kivágott újra összeszerelt és befestett, hogy eldüntesse a lyukat. A készülék belsejéből nem oltóhab, hanem vattabélés került elő, majd egy súlyos, ólomszerű fémből való, öt hüvelyk hosszú és kettő hüvelyk átmérőjű rút. Bármilyen kicsike is volt, a súlya elérte 4,5 és fél Vásziljev a súlyos védőkesztyűben nyúltsak hozzá. A fém tiszta uránium 235 volt. Ez az izé nem rádióaktív, kérdezte Petrovszky, aki nagy érdeklődéssel nézte Vásziljevet. Az, de nem veszélyes. Az emberek azt hiszik, hogy valamennyi rádióaktív anyag egyformán veszélyes. Nem így van. A világító órák is rádióaktívak, mégis hordjuk őket. Az uránium alfa alfasugarakat bocsát ki alacsony szinten. A plutónium viszont valóban végzetes. Ez a vacak is, ha elérje a kritikus pontot. Ám az nem most van, csak közvetlenül a robbanás előtt. A mini két fényszóróját alaposan meg kellett hámozni. Vasilyev leszerelte az üvegeket, kivette az izzókat és a reflektor belső kejhét. Az eredmény két rendkívül nehéz, félgömb alakú kehely lett, mindkettő egy hüvelyk nyívas csak keményített acélból. Mindkét félgömb szélén karima volt, 16 lyukkal, ezekbe kerülnek majd az anyacsavarok. Összerakva tökéletes gömböt fognak alkotni. Az egyik félgömb fenekén egy kettő hüvelyk mély lyuk volt, amelybe pontosan elfért a licha cipőjéből előszedett acéllemez. A másiknak az aljába rövid cső állt ki, kettő hűveg átmérőjű és csavarmenetes, ide kellett csavarni a háromák füstevezetőből kiszedett acél ágyú Az utolsó alkatrész a játéklabda volt, amelyet a kempingezők hoztak magukkal. Vasilyev lehámoszta róla a színes gumit. A fémgöm csillagott a fényben. Ez ólomborítás, mondta. Az uránium golyó, a bomba hasonló magja belül van. Azt majd később veszem ki ugyanolyan rádióaktív, mint az az alkatrész ott. Miután elégedetten megállapította, hogy megvan mind a kilenc alkatrész, dolgozni kezdett az acélirat szekrénykén. A hátára fektette, felemelte a fedelét, és a falécekkel és rudakkal egy belső keretet készített, ami a lapos bölcsőfélé, ami a szekrényke belsejében pihent. Ezt lökésgátló habgumi vastag rétegével borította. Majd teszek rá még többet, ha a bomba bent lesz, magyarázta. A négy lapos elemet egymáshoz kötötte, pólust a pólushoz, majd össze is ragasztotta egyetlen kötegé egy ragasztó Végül négy kis lyukat furt a fedelébe, és az elemköteget a tető belső részét erősítette a vezetékkel. Ekközben már dél volt. Helyes, mondta. Rakjuk össze a készüléket. Egyébként látott már a tombombát? Nem, mondta rekedten Petrovszki. A fegyvernélküli harc szakembere volt, nem félt az ököltől, a késtől és a lőfegyverektől. De megrémítette Vasilyev hidegvérű jovialitása, ahogyan egy olyan szerkezettel bánt, amelyel egy egész várost el lehet pusztítani. Mint a legtöbben, ő is valósággal okkult művészetnek tekintette a magfizikát. Igen, egykor nagyon bonyolultak voltak, magyarázta az összeszerelő. Nagyon nagyok, míg a kis hatásfokúak is, és csupán rendkívül bonyolult laboratóriumi körülmények között lehetett elkészíteni őket. Ez ma is áll még az igazán rafinált darabokra, például a multimegatonnás hidrogénbombákra. Ám a legegyszerűbb atombomba már annyira leegyszerűsödött, hogy szinte bármely munkapadon el lehet készíteni. Természetesen csak akkor, ha megvannak hozzá szükséges alkatrészek, és kell egy kis elővigyázatosság is. Csodálatos, mondta Petrovsky. Vaszilyev éppen a vékony fényborítást távolította el az uránium-235-ről. Az olmot hidegen tekerték az uránium köré, mint a csomagoló papírt, és széleit az zárták le. Könnyen szétjött. Oda bent volt a belső golyó, öt hüvelyk átmérőjű, a közepén végig húzódó, kettő hüvelyk átmérőjű lyukkal. Akarja tudni, hogyan működik? kérdezte Vasilyev. Persze. No, ez a golyó uránium. A súlya tizenöt és fél kiló. A tömege nem éri el a kritikus mértéket, csak megközelíti a robbanás küszöbét. Ez a golyó még nincs abban a stádiumban. Látja ott azt a rudat? Igen. Az uránium rúd volt az a lyukos tűzoldó készülékből. Az a rúd pontosan beleillik az ennek a golyónak a közepében lévő kettő hüvelyk átmérőjű lyukba. Ha oda kerül, a tömeg kritikussá válik. Az az acélcső, ott az ágyúcső és az uránium rúda lövedék. Detonációkor a plastik robbanóanyag belerobbanja a rudat a golyó szívébe. És ez fölrobban. Nem egészen. Szükség van még az úgynevezett iniciáló utacsra. Magára hagyva az uránium az elpárolgási izzik, hatalmas radioaktivitást hoz létre, de nem robban. A robbanáshoz az szükséges, hogy az urániumot reggel bombázzuk. Az a két korong, a lítium meg a polónium alkotják az iniciáló gyutacsot. Külön-külön veszélytelenek. A polónium némi alfasugárzást bocsát ki, a lítium inaktív. Ám ha összerakjuk őket, igen furcsán viselkednek. Reakciót indítanak meg. Kibocsátják azt a neutronfelhőt, amelyre szükségünk van. Az ennek kitett uránium szétrobban és hatalmas energiát szabadít föl, ez pusztítja el az anyagot. És mindez csupán egy másodperc századmilliomod részéig tart. Az acélfolytás arra való, hogy az egészet összefogja erre a parányi időre. És kigyújtja be az iniciára gyutacsot, próbálkozott komarizálni Petrovski. Vasszíje vigyorgott. Senki. A két koron kezdettől a bombában van, csak távol tartva egymástól. A polóniumot az uránium golyóban lévő lyuk egyik végébe tesszük, a másikat meg a beérkező uránium levedék orrára. A golyó bejön a csőbe, a melegbe, és a hegyén lévő lítium oda csapódik a cső másik végén várakozó polóniumhoz. Ennyi az egész. Vásziljev egy kis szuperragasztóval a, -a cipő sarkából előkerült acélcsavarra ragasztotta a polónium korongot. Aztán a csavart becsavarta az egyik félgömb alján lévő lyukba. Ennek a félgömbnek a belsejében négy bütyök volt, amelyek pontosan beleillettek az urániumba vált négy járatba. Amikor az uránium tehát a helyére került, szépen ott is maradt. Vasilya fogott egy ceruzalámpát és belekugócskált az uránium golyó szívébe. Ott van, mondta. A lyuk alján várakozik. Aztán ráhelyezte a második félgömböt, így létrejött a tökéletes gömb, és egy órájába telt, amíg a 16 anyás csavarra összeerősítette. És most az ágyú jegyezte meg. A plastik robbanóanyagot egy konyhai seprűnyelével óvatosan, de határozottan beregyömöszölte a 18 hüvelyk hosszú acélcsőbe, jószorosan. A cső alján lévő kis Petrovski jól látta, a robbanóanyag ki is türemkedett. Ismét csak a szuperragasztóval Vasilyev az urániumrud lapos végére ragasztotta a lítiumkorongot, papírba csavarta, nehogy a vibrációtól visszacsúszna a csőbe, és a rudat a fenéken lévő rubananyakot erősítette. Aztán a csövet becsavarozta a gömbbe. Úgy nézett ki, mint egy hét hüvelyk szürkedinje, 18 hüvelyk hosszú szárva az egyik végén, vagy mint egy kis túlmérszek ez gránát. Majd nem kész mondta vaszíjev. A többi már hagyományos bomba készítés. Fogta a detonátort, szétválasztotta a vezetékeket, és mindet külön-külön szigetelő tekerte. Ha összeérnének, idő előtt robbannának. A robbantó szerkezettől 5, -5 méter hosszú vezeték vezetett mindegyik dróthoz. Aztán Vasilyev átdugta a detonátort a túlsó végén lévő lyukon, jól bele a plasztik robbanóanyagba. A bombát, akár egy csecsemőt habbölcsőjébe helyezte, majd további habot nyomott az oldalára és a tetejére, mintha betakargatta volna az ágyában elalvás előtt. Csupán a két vezeték maradt szabadon. Ezek egyikét az összeragasztott elemek pozitív pólúsához kötötte. Az elemek negatív pólúsától egy harmadik vezeték indult el, így vászíjevnek még mindig két rót volt a kezében. Szigetelte mindkettőt. Nehogy összeérjének, mondta vigyorogva, mert az igen kínos lenne. Az egyetlen, még föl nem használt alkatrész az időzítő szerkezet volt. Vászijjev öt lyukat furt az acéliratszekrénke oldalába, közel a tetejéhez. A középső szolgált az időzítő kábelének a bevezetésére, amit meg is tett. A másik négybe négy kis csavar került, ezekkel rögzítette az időzítőt a szekrénykén. Amikor ezzel is végzett, az elemektől és a detonátortól kiinduló vezetékeket színük szerint összekötötte az időzítővel. Petrovski visszafojtott lélegzettel leste. Ne aggódjon, mondta Vasilye, látva a másik aggodalmát. Ezt az időhit szívőt odahaza többször is kipróbáltuk. Az áramkör megszakító benne van, és kifogástalanul működik. Vegyembeszölte az utolsó kábeleket is, erősen szigetelte a végződéseiket, lecsukta a szekrényke tetejét, be is zárta, és a kulcsot a Petrovszkénak. Hát tessék, rossz elvtárs! A kiskocsin kitolhatja a bogárhátú csomagtartójához, nem fog tenni benne. Odafuvarozza ahová csak akarja, a vibráció sem fog tenni benne. Még valami. Ez a sárga gomb, ha erősen megnyomja, elindítja az időzítőt, de nem zárja az áramkört. Azt majd az időzítő végzi el két órával később. Nyomja meg a sárga gombot, és lesz még két órája, hogy elmeneküljön a pokolból. A piros gomb a kézi vezérlés. Ha azt megnyomja, a bomba azonnal robban. Vasilyev nem tudta, nem is tudhatta, hogy a másik téved. Valóban elhitte, amit mondtak neki. Csupán Moszkvában tudta négy ember hogy mindkét gomb megnyomása azonnali robbanást okoz. Este volt. És most, rossz barátom, szeretnék enni, inni, aludni, és holnap reggel hazamenni, ha magának is megfelel. Persze, mondta Petrovszki. Tegyük a szekrénykét ide a sarokba, a pohárszék és az italos kocsi közé. Töltsön magának viszkit, Én addig összedobok valami vacsorát. Tízkor indultak a hítró repülőtérre Petrovski kiskocsiján. Egy mellékútnál Kolcsesztertől délnyugatra, ahol a sűrű erdő egészen az országútig tart, Petrovski kiszállt vizelni. Néhány másodperccel később Vasziev hallotta ilyes kiáltását, és oda megnézni, hogy mi a baj. Az összeszerelő szakértő kézzel nyakkal végezte a sűrűben. Az azonosításra alkalmas minden jeltől megfosztott test egy sekély gödörbe került, friss lombok takarták be. Néhány napon belül fogják csak megtalálni. A rendőrségi nyomozáshoz nyilván betesznek majd róla egy fényképet a helyi újságokba, amelyet ármitás a szomszéd vagy lát majd, vagy nem, és vagy fölismer majd, vagy nem. Mindenképpen túlságosan késő lesz. Ezzel Petrovski visszakocsikázott Ipswichbe. Nem volt nyugodt. A parancs az összeszerelővel kapcsolatban teljesen egyértelmű volt. El sem tudta képzelni, hogyan is gondolhatta Vászhelyev, hogy hazautazhat. Minden esetre más problémái voltak. Minden készen volt, ám az idő egyre kevesebb lett. Már járt a rendűsó erdőben, és kiválasztotta a helyet. Jó fedezéket talált alig száz jarnyira az amerikai légierő Bentwaters támaszpontjának kerítésétől. Hajnali négykor, amikor meg fogja nyomni a sárga gombot, amely hatkor majd a robbanást okozza, nem lesz ott senki. Friss ágak takarják majd a szekrénykét, amíg a percek elketyegnek, ő pedig London felé autózik csak még azt nem tudta, hogy melyik hajnalban. Azt tudta, hogy a művelet végrehajtására vonatkozó parancsot a Moszkvai Rádió angol nyelvű adásának este tíz órás híreiben kapja, az akciót megelőző este. És az nem lesz más, mint szándékosan elkövetett Baki az első hírnél. Ámint, hogy Vasilyev már nem mondhatja meg nekik, mégiscsak közölnie kell Moszkvával, hogy minden a helyén van. Ez még egy utolsó rádió üzenetet jelentett. Azután már megszabadulhat a görögöktől. A meleg júniusi szürkületben elhagyta hát a Cherry klózt, és fél elindult Tedford meg a motorkerékpárja felé. Kilenckor pedig motorozni kezdett Északnyugatra nyugatra közép-Angliában. A Royston házban lévő figyelők szokásos esti unalmát Lance Stewart törte meg, aki a rendőrségről jelentkezett rádió. John, az egyik emberem éppen a tavernában evett. A telefon kétszer csörgött, majd a hívó letette. Aztán ismét kettőt csörgött, és megint letette. Aztán ugyanezt történt harmadszor is. A lehallgatók is megerősítették. A görögök megpróbálták fölvenni? Amikor először megszólalt, nem értek a készülékhez. Aztán már meg sem próbálták. Folytatták a felszolgálást. Bárcsak, John ott vagy? Igen, persze. Az egyik emberem az utcáról jelentette, hogy az egyik görög menni készül. A hátsó kiáraton. A kocsiához tart. Két kocsi és négy ember kövessen, mondta Preston. A maradék kettő maradjon az étkezdénél. Lehet, hogy a Fiskó elhagyja a várost. De nem ezt tette. András Stefanides visszahajtotta a Compton Streetre, leállította a kocsiát, és bement a házba. A függönyök mögött fénygyulladt, de semmi más nem történt. 11.20-kor, a szokásosnál korábban, Spididon bezárta az étkezdét, és 3.12-kor már otthon volt. Preston ellenfele éjfél előtt érkezett. Az utca kihalt volt. Szinte alig égett lámpa valahol. Preston nagy területen szórta szét az embereit és az autóit, és senki sem látta a fickót jönni. Először Stewart egyik emberének suttogását hallották. Egy ember van a Compton Street végén, a Cross Street kereszteződésénél. Mit csinál, kérdezte Preston? Semmit. Mozdorotlanul áll az árnyékban. Várjatok. Roystonék utcára néző hálószobájában korom sötét volt a függönyök behúzva, az emberek az ablaktól elhúzódva. Mungó az infravörös lencsével ellátott fényképezőgép mögött kuporgott. Preston a fülére szólította kis rádióját. Stuart hatfős brigádja, meg az ő két kocsia sofőrel együtt, valahol az utcán volt, és valamennyi a kapcsolatot tartottak egymással. Az utcán valahol kinyílt egy kapu, valaki kirakta a macskát, aztán a kapu ismét becsukódott. Megy, a rádió. Felétek. Látom, sziszegte Ginger, aki az egyik ablakszány mögött rejtőzött. magas, közepesen izmos, hosszú, sötét esőköpenyben. Mungó, le tudod kapni a görögök háza előtti utcai lámpafényében? kérdezte Börkinsó. Mungó egy parányit igazította lencsén. A fényre állítom az érességet, mondta. Még tíz lépés, mondta Ginger. Az alak hangtalanul lépett be a lámpafény a lábjába. Mungó gépe öt képet csinál gyors egymás utánban. A férfi kilépett a fénykörből, odaért a Stefanides ház elé. Végig a rövidke ösvényen, és nem csöngetett, hanem kopogott. Az ajtó nyomban kinyílt. Az erőszobában nem égett a villany. A sűrített balonkabátos belépett, és az ajtó becsukódott mögötte. Az utca túloldalán enyhült a feszültség. Mungó, szedd ki a filmet, vid azonnal a rendőrségi laborba. Nyomban hívják elő, és vigyék a Scotland járdra. Sürgösen hívják a Csárst és a Szentinát. Megmondom nekik, hogy a pasas csürgősen meg kell csinálni. Valami zavarta Prestont, valami annak az embernek a járásában. Meleg nyár este volt, minek az esőkabát, hogy meg Egész nap ragyogóan a nap. Hogy elrejtsen valamit? Világos színű ruhát vagy fölismerett öltözéket? Mungó, mi volt rajta? Te fölnagyítva láttad. Mungó az ajtóból szólt vissza. Esőköpeny mondta, sötét és hosszú, és alatta, Ginger füttyentett. Csizma, most már emlékszem. Tíz hüvelyek magasságig csak csizma szárat láttam. A francba bez motorral van, mondta Preston. Aztán a rádióba szólt. Mindenki az utcákon. Csak gyalogosan. Autómotor ne járjon. A körzet minden utcájában a Compton Street kivételével. Motorkerékpárt keresünk, amelynek még meleg a motorja. Csak az a baj gondolta, hogy nem tudom, meddig lesz bent. Öt percig, tízig, hatvanig. Fölhívta Lenz-t Len John. Ha megtaláljuk azt a motort, valahová rá kell szerelni egy irányelző adót. Közben hívt King főfelügyelőt. Neki kell vezetnie az akciót. Ha a haver távozik, anyomában maradunk. Harry csoportja is megy én is. Szeretném, ha te meg az embereid a görögökkel maradnátok. Egy órával azután, hogy mi elmentünk, a rendőrség rátörhet a házra és a görögökre. lenz a rendőrségen tudomásul vette, és hívni kezdte King főfelügyelőt a lakásán. Húsz perccel egy óra előtt a cirkáló brigád egyik tagja megtalálta a motort. Jelentették, amíg a Royston házban lévő Prestonnak. Egy nagy BMW a Queen Street felső végén. Az ülés mögötti csomagtartó zárva, a két oldalsó csomagtartó nyitva. A motorja pedig még meleg. Rendszám? Megmondták. Ő azonnal továbbította Lance Stewartnak a rendőrségre. Stuart azonosítást kért. Kiderült, hogy a rendszám száffol ki, és a motor egy bizonyos Mr. James Duncan Ross Dorchesteri illetőségű személy tulajdona. Vagy lopott a jármű, vagy hamis a rendszám, vagy nem létezik a cím, motyogta Preston. Néhány óra múlva a rendőrség a harmadik változatot igazolta. Annak az embernek, aki megtalálta a motor, utasítást adtak, hogy szerelje be az irányjelző rádióadót az egyik csomagtartóba, és menjen jó messzire a járműtől. Jó volt az. Bőrkinsó egyik sofőrje. Visszament a kocsiához beült a volán mögé, és ellenőrizte az adón működését. Oké, okay, mondta Preston. Most váltunk. Minden sofőr vissza a kocsiába. Lenz Stewart három kocsija. Gyertek a megfigyelőpontunk pontunk hátsó bejáratához, a West side re és váltsatok le minket. Egyenként észrevétlenül, de azonnal. A szobában körülötte lévőknek azt mondta. Harry, csomagolj össze. Temész mész elsőnek. Ülj az első kocsiba, én veled tartok. Barney, Ginger, ti jöttök a második autóban. Ha mongó is velünk tud jönni, akkor velem lesz. Stuart brigádjának tagjai egyenként megérkeztek a hátsó bejáraton át, hogy felváltsák Birkinsó embereit. Preston azért imádkozott, hogy a szemben lévő házban tartózkodó ügynök csak addig ne jöjjön ki, amíg a váltás tart. Preston távozott utoljára a házból, de előbb még beköszönt a Royston hálószobájába, megköszönt a segítségüket és biztosította őket, hogy reggelre vége lesz az egésznek. A válaszul elsutogott szavakban nem kis akodalom volt érezhető. Preston kisúrant a hátsó bejáraton, és öt perc múlva már a Fall James parkoló kocsiban ült Birkinshóval meg Jóval a sofőrrel. Ginger és Barney is jelentkeztek a második kocsiból, amely a Marsden Street végén parkolt, túl a szálltörgéten. Persze, mondta kedvetlenül Birkinshó. Ha nem az a motor, akkor úgy átvertek minket, mint szart a Preston hátul foglalt helyet. Börkénsó a gépkocsi vezető mellett figyelte az levő diszplét. Akárcsak egy kis radanernyőn villóztak rajta a szabályos időközönként foszforeszkáló fénypontok. Valósággal parázslottak a monitoron és jelezték, a kocsi hossztengeinek irányában mért megközelítő távolságot, férmélföldet. A másik kocsiban ugyanilyen berendezés működött, ami lehetővé tette, hogy a két operátor pontosan bemérhesse a céltárgy helyét, ha az szükségessé válik. A motorkerékpár kell, hogy legyen, mondta Preston reménykedve. Anélkül képtelenek lennénk vinni őt ezen a környéken. Túl üresek az utcák, ő meg profi. Jön. A hasábrádiók hirtelen hírére elhallgattak. Stuart emberei jelentették a Royston házból, hogy a sötét esőköpenyes férfi kilépett az utcára. Megerősítették, hogy a Compton Streeten halad a Cross Street felé a BMW irányába. Aztán szemelőt tévesztették. Két perccel később Stuart egyik sofőrje a szélvédőn át látta a St. Margaret's Drive-on, hogy az ügynök elhaladt az utca végén, és még mindig a Queen Street felé tart. Aztán semmi. Öt perc telt el. Preston imádkozott. Jön. Birkinsó föl az ülésen örömében, ami meglehetősen szokatlan volt a flagmafigyelőtől. A fölvillanó fényecske lassan átsugant a képernyő, amint a motorkerékpár és a megfigyelt gépkocsi elhelyezkedése változott. A célszemély mozog, erősítette meg a másik autó. Adj neki egy mérföldet, aztán szájra mondta Preston. A motor csak most indít be. A fénypont délenek és keletnek tartott Chesterfield központjánál. Amikor a Lordsmith körforgalomhoz ért, az autó vajomába eredtek. A motorkerékpár jele egyenletes és erős volt, egyenesen haladt végig az A617-es úton. Mentswild és New York irányában. A távolsága valamivel több mint egy mérföld. Az előttük haladó motoros így még a reflektorok fényét sem láthatta. Jó vigyorgott. Most próbálj meg lerázni, minket csibész, mondta. Preston jobban örült volna, ha az előttük haladó autóban ül. A motort nagyon nehéz követni. Gyorsak és könnyen kezelhetők, sűrű forgalommal le tudják rázni a nyomukban lévő autót, beférnek szűk átjáróba, át tudnak furakodni oszlopok között, amire a gépkocsi nem képes. De az országútól is le tudnak térni a fűre, ami gépkocsival megint csak nem olyan könnyű. Az volt tehát a lényeg, hogy ez az ember ott előttük ne tudja, hogy a nyomában vannak. A motoros kiváló volt. A megengedett sebességet nem lépte túl, de el sem maradt tőle. Lassítás nélkül követte a kanyarokat. Az a 617 esen maradt azután is, hogy elérte az M1-es autópálya csatlakozását Menszfilnél. Áthajtott az éjszakai álmát alvó városon tovább Nyúvörk felé. Derbisör átadta a helyét Natingemső zsíros, gazdag mezőgazdasági termőterületének, Ám a fickó nem csökkentette a sebességét. Nyóvar előtt aztán megállt. A távolság gyorsan csökken mondta hirtelen Joe. Fényszorot kikapcsolni, és gyorsan állj meg kiáltott a preston. Petrovski valóban beforult egy mellékútra, kikapcsolta motorját és fényszóróját, és most az útelágazásnál ült, és az utat nézte, honnan jött. Egy nagy teherautó bukkant föl száguldott el mellette és tüntet nyúvör irányában. Semmi más. Egymérfölddel távolabb a külső megfigyelők két autója a patkán Petrovszki még öt percig várt, aztán berúgta a motort és elszágultott délkeletnek. Amikor a figyelők látták a kis fénypon mozgását a képernyőn, követték, de továbbra is megtartották az egymérföldes távolságot. A hajsza folytatódott a trend folyóig, ahol egy nagy cukorgyár fényeit láthatták elszuhanni jobbra, majd be városába. Már majdnem három óra volt. A városban a fénypont vadul táncolt, amint az üldöző autó cikázva követte. Úgy tetszett, hogy a jelzés megállapodott az A46-os úton Lincoln felé, és a kocsik félmérföldet tehetek meg azon az úton, amikor Joe belépett a fékbe. Jobbra van tőlünk, mondta. A távolság pedig egyre nő. Fordulj vissza, mondta Preston. A másik utat New belül találták meg, a célpont az A17-es úton haladt Sleaford felé. Chesterfieldben a rendőrök kettő óra 55kor rontottak rá a házra. A tíz egyenruhás rendőrrel két különleges ügyosztálybeli is volt Civilben. Ha tíz perccel korábban mennek, elkaphatták volna a két szovjet ügynököt. Nem volt szerencséjük. Amikor a két k az ajtóhoz ért, az kinyílt. A görög fivérek éppen indulni akartak az autójukkal és a rádiójukkal, hogy ne adják az adóban magnószalagon tárolt leegyerezett üzenetet. Andreas Stefanidesz a kocsihoz tartott, hogy beindítsa, amikor meglátta a rendőröket. Spiridon mögötte oszta a rádiót. András egyet kiáltott, hátra lépett és becsapta az ajtót. A rendőrök a vállukkal estek neki. Amikor az ajtót betörték, Andrásra dőlt rá. Úgy harcolt aztán, mint a vadállat, két rendőrnek kellett lefognia. A különlegesek átlépték a verekedőket, körülnéztek gyorsan a földszinten. Kiszóltak a hátsó kedven lévő két embernek, akik senkit sem láttak arrafelé távozni, és fölrohantak a lépcsőn. A hálószobák üresek voltak. Spiridont a parányi padlástérben találták meg a tetőgerendák alatt. A rádióadó a földön volt, bedugva tugajba, és egy kis vörös lámpa égett a készüléken. Spiridon nyugodtan velük ment. Közben az AKF ismét fogott egy magányos sikojt, amelyet egy titkos adó az útjára, és bemérte 2 óra ötvennyolckor csütörtökön, június 1-én hajnalban. Az azonnali háromszögelés egy pontot jelölt meg Chesterfield város nyugati részében. Nyomban riasztották az ottani rendőrséget, és a hívást abba a kocsiba kapcsolták, amelyben Robin King főfelügyelő ült. Fogadta a hívást, és azt mondta Menvid hínek. Tudom, elkaptuk őket. Moszkvában az ügyeletes rádiós tiszt helyettes levette fej hallgatóját, és a készülék felé biccentett. Gyönge, de tiszta mondta. A nyomtató kattogni kezdett, és a papírcsíkon értelmetlen betűk halmaza jelent meg. Amikor a masina elhallgatott, a kezelő letépte a papírt, és a desiflírozóba tette, amelybe már előre betáplálták az esedékes egyszerhasználatos kódot. A készülék elnyelte a papírt, a komputer letapogatta a perforációt, és világosan előjött az üzenet. A helyettes tiszt elolvasta a szöveget és mosolygott. Fölhívott egy számot, lejelentkezett, hogy azzal beszél, akivel akart, és azt mondta. Az Aurora rajtra kész. New York után a vidék egyenletesebb lett, és a szél erősödött. A hajszal lincoln enyhén hullámos mezőségein, majd Anglia mocsaras síkságának nyíregyenes útjain folytatódott. A fölfölvillanó fénypont kitartón vezette Prestonék két kocsiját az A17-esen, az anglia kereti partján lévő torkolatövöl és Norfolk megye felé. Sleaforttól délkeletre Petrovski ismét megállt, újra ellenőrizte maga mögött a látóhatárt, nem követike. Nem látott semmit. Egy mérföldnyivel mögötte várakoztak az üldözők sötétben és némán. Amikor a fénybond újra megmozdult a képernyőn, megint követni kezdték. Sutterton falonál ismét egy kis zavar település Az Alvó település alsó végéről két kivezető út nyílt. Az A16-os délnek tartott Spalding felé, az A17-es délkeletre Longsaton és Kingslim irányában, az utóbbi a határon át Két perc betelt, amíg egyértelműen kiderült, hogy a villagó fénypont határozottan az A17-esen halad Norfolk felé. A távolság három mérföldnyire nőtt. Zárkóz föl a Preston, és Joe mindaddig 90 mérföldes sebességgel száguldott, amíg a motor már csupán másfél mérföldnyivel járt előttük. A Kings Lane től délkeretre átkerdek az Ausz folyó deltáján, és néhány másodperc múlva a fénypont a déli mellékutra fordult át Downham Market és tetford irányába. Hova a pokolba megy a Joe? Van itt valahol egy támaszpont, mondta hátulról Preston. Csak kövesd! Barról rózsaszín pír jelent meg az ég alján, és a fák körvonalai egyre jobban kibontakoztak. Joe eloltotta az országúti fényszórót és átkapcsolt városira. Messze délen, szintén városira kapcsolt az a töménytelen jármű, amely zsúfolt utakon pöfögött végig a száffolkbeli Böri-Szent Edmunds vásárvároson. 200 busz közeledett a legkülönbözőbb irányokból, zsúfolási tele További tüntetők érkeztek személyautókon, kerékpáron és gyalog. A lassú menet transzparenseivel és plakátjaival a városból az A13-as úton cammogott ki, és megállt az X-verszi út elágazásnál. A keskenyösvényeken a buszok nem tudtak tovább menni. Megálltak tehát a főutvonal szélén, és kirakták ásítózó utasaikat Száffork egyre világosodó irgatatába. A rendezők ekkor megpróbálták biztatással és hízelgéssel meneté formálni a tömeget, miközben a száffolki motoros rendőrök félreálltak és nézték őket. Londonban még égtek a lámpák. Sir Bernard Hemingsok autó vitte be a munkahelyére, mivel kérdésére riasztották, amikor a külső figyelők Chesterfieldből követni kezdték az emberüket. A Cork Street alaksorában a rádiós szobában volt, Braille Harker mister az oldalán. A város túlsó felében Ször Nigel Irvin, akit szintén a saját kérésére riasztottak, szintén az irodájában volt. Az épület alaksorában Bloodwin fél éjszaka bámulta a kis derbisöri városban az utcai lámpa fényénél lefényképezett férfi képét. Camden Townbeli otthonában otthonába rángatták elő a korahajnali órákban, és csupán Ször Nigel személyes kérésére volt hajlandó bejönni. Sir Nigel személyesen fogadta virággal az ő kedvéért. Ő még sohasem járt itt, mondta, Mihelyt a fényképet elétették, és mégis. Egy óra múlva Blodvin a középkeletre fordította a figyelmét, és négykor megvolt, amit keresett. A képet az izraeli moszát küldte, kicsit homályos volt, de éppen az, ami kellett. Bár még a moszát sem volt biztos a dolgában, a kísérő kísérőszöveg szerint semmi sem százszázalékos, lehet, hogy csupán gyanú. Az egyik emberük készítette a képet Damascus utcáin. A férfi neve akkor Timothy Danelli volt, és a Waterford krisztál kereskedőjeként utazott. A Mossad amolyan megérzés alapon lefényképezte, és a képet ellenőriztette Dublini embereivel. Timothy Danelli létezett, de nem volt maszkuszban. Mire kiderült, a képen látható férfi eltűnt. Soha többé nem bukkant föl. Ő az mondta Blodwin. A fül bizonyítja. Kalapot kellett volna viselnie. Sir Nigel fölhívta a Cork Street alaksorát. Azt hiszem megcsináltuk, Bernard mondta. Készítünk egy másolatot és átküldjük. Kingslinton től hat mérföldnyire majdnem elveszítették. Az üldözőkocsik délnek tartottak, Downham market amikor a fénypont előbb alig észrevehetően, majd egyre határozottabban keletnek tartott. Preston megnézte a térképet. Visszafordult az A134-esre Redford felé, mondta: Itt fordulj balra. Strátszettnél ismét megtalálták a nyomot, és onnan már egyenes volt az út, az egyre sűrűsödő bűk, tölgy és fenyőerdő között edfordik. Elértek a Gelos Hill tetejére, és az ősi vásárváros ott feküdt előttük a halvány hajnali fényben, amikor Joe fékezett, majd megállt. Ismét megállt, mondta. Megint ellenőrizni, hogy követik-e. Ezt eddig mindig a nyílt Hol van? Jó megnézte a készüléket, aztán mutatta. A város szívében, John. Preston megnézte a térképet. Azon az úton kívül, amelyiken álltak, még öt másik vezetett ki a városból, csillagalakban. Közben egyre világosodott. Öt óra volt. Preston elnyomott egy ásítást. Tíz percet kap az illető. A fényben nem mozdult tíz percig, aztán további ötig. Preston a második autót elindította a várost körülöl elő útgyűrű. Ez a kocsi négy különböző pontról vetette össze a méréseit az első kocsi eredményeivel. A fénypont változatlanul tetford kellős közepén volt. Preston fölvette a kézi mikrofont. Oké, azt hiszem megtaláltuk a bázisát. Rámegyünk. A két kocsi elindult a város központja felé. A Magdalensz váron találkoztak, és 5 óra 25kor rábukkantak az üres telken álló Joe addig manőverezett a kocsiával, ami annak óra tévedhetetlenül az egyik zárt garázskapura mutatott. Az emberekben nőtt a feszültség. Ott van bent, mondta Joe. Preston kiszállt. Bernie és Ginger csatlakozott hozzá a másik kocsiból. Ginger, ki tudod nyitni? Válaszképpen Ginger csavarkulcsot vett elő az egyik kocsi szerszámos készletéből. A garázskilincse alá csúsztatta és erőteljesen megrándotta. A zár furcsa hangot adott. Ginger Prestonra nézett, aki bólindott. Ekkor Ginger hirtelen fölnyomta a fölfelé nyíló és hátra A garázsba belépő férfiak nagyot néztek. Középen a motorkerékpár állt állványon. Egy kampón fekete bőr motoros ruha és bukósisak lógott. A fal mellett egy pár állt. A padló piszkos olajában két kisméretű gépkocsi keréknyom látszott. Jézusom, mondta Heribörkin só átlényegült. Joe kihajolt a kocsi ablakán. Most jelentkezett a korg a rendőrségi vonalon. Azt mondják, van egy jobb arcképük. Kérdezik, hogy hová küldjék. A Tetfordi rendőrségre mondta Preston. Fölpillantott a tiszta kék égboltra a feje fölött. De már késő, mondta.